le preghiere ad amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi, di grandi inventori, e discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e a tempo basta appena perde, perciò smettete la libro protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey! Se sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È e sempre in fila per tre, marciate tutti con me, e ricordatevi le libri di storia. Noi siamo i buoni perciò, abbiamo sempre ragione, Andiamo dritti verso la gloria. Ehi, hey! Hey! Hey! 16.05 e, e la sigla di dell'ora di buco la trasmissione in cui i lavoratrici e i lavoratori della scuola parlano di scuola purtroppo non è che in questo periodo lavoratrici e lavoratori parlino molto di scuola ma tant'è e noi continuiamo 06 49 17 50 il numero di telefono di Radio Onda Rossa da cui trasmettiamo ogni martedì alle 16 e ora di bucochiocciola ondarossa.info la nostra mail eh, su cui potete scriverci commentare dire quello che volete e è graditissimo comunque qualsiasi intervento telefonico allo 06 49 17 50 in fondo in fondo puoi sempre di cari avanti ah. avanti fino a perdere Dzień! A latem, fila bez E visto che i lavoratori e le lavoratrici della scuola <coughs> come si è detto in questo periodo non parlano tanto di scuola, noi vogliamo cominciare invece sull'onda delle novità della settimana a parlare un attimo a chi la scuola la frequenta come studente e soprattutto a quegli studenti che sono coinvolti, che saranno coinvolti quest'anno negli esami di maturità perché come sapete in settimana sono uscite le materie delle seconde prove scritte e cioè greco al classico, matematica allo scientifico, lingua straniera al linguistico, pedagogia al liceo pedagogico, economia aziendale per i ragionieri, estimo per i geometri, alimenti e alimentazione, per l'istituto professionale per i servizi alberghieri e la ristorazione e così via e a questi ragazzi noi vogliamo fare i nostri auguri più sentiti perché sappiamo e lo abbiamo già detto in passato ma vogliamo ricordarlo proprio ora che sono uscite le materie che quest'anno per loro l'esame sarà particolarmente complicato, non l'esame in sé ma quest'anno ci sono delle novità, delle novità che riguardano appunto l'iscrizione alle facoltà universitarie che loro vorranno eventualmente frequentare in futuro perché come sapete quest'anno i test di accesso Per le facoltà a numero chiuso sono stati anticipati e sono stati anticipati addirittura mi pare al mese di aprile e eh, questa è una grossa novità, una novità eh, ripeto che abbiamo sì, sì, sì, sì, sì, sottolineato già in passato ma che eh, evidentemente ci porta... In una direzione precisa che è quella della volontà eh, più volte reiterata di voler togliere in qualche modo importanza alla prova stessa dell'esame di Stato che non è più necessaria evidentemente per sostenere il test di accesso all'università e che va evidentemente in direzione di quello che tante volte abbiamo proprio stigmatizzato dell'abolizione del valore legale al titolo di studio perché se non è più necessario possedere il titolo di studio diploma per accedere alle facoltà in, universitarie è chiaro che questo eh, titolo di studio avrà un valore sempre, sempre più limitato sì, poi, Il Ministero ha detto che questa scelta è stata fatta in modo che coloro che non dovessero superare il test d'ammissione e avrebbero così più tempo per decidere cosa fare della loro vita come se insomma, ci fosse anche una possibilità di scelta in questa situazione drammatica vi volevamo dare eh, il sito de della nostra trasmissione su cui trovate eh, insomma, i podcast delle trasmissioni passate buco.no.blog.org. prima non l'avevamo dato e quindi insomma entro eh, 12 maggio il 12 maggio dovrebbe essere eh, pubblicata la graduatoria generale eh, della dell'esito insomma dei mh, dei test d'ingresso nazionale, quindi ci chiedevamo se questo potesse significare una graduatoria nazionale nel senso che si può poi essere iscritti ma questo sinceramente io non l'ho ancora capito magari magari vedremo poi di capirlo in seguito però insomma certamente per un ragazzo o una ragazza impegnato già per la maturità e, insomma avere anche Certo prima si diceva vabbè però dovevi, finivi la maturità e dovevi continuare a studiare per il test d'ingresso però insomma è un carico sicuramente non, non indifferente e questa era la prima notizia. Io passerei per evitare poi di... <ride> non è preparato il collega? Ah che soddisfazione! <ride> Prove, poi gli metto in preparato eh, per evitare poi di dover troncare un argomento abbiamo altre cose di cui parlare comunque un argomento che insomma è abbastanza ampio io gli darei la parola eh, perché dobbiamo parlare di che Fabrizio? Eh, degli, degli edifici scolastici del... Um del rapporto di lega ambiente del 2013 che riguarda, che è stato svolto nel 2012 e che è stato reso pubblico qualche settimana fa sulla situazione dei nostri edifici scolastici, dei servizi offerti dalle scuole, ma prima volevo sapere, ma il bonus maturità ancora esiste? Eh, la carrozza mi coglio veramente preparata perché uh -huh. era stato abolito il sì. bonus maturità ah, ai carrozza. fini del test di ingresso c'erano stati dei ricorsi no? e era stato abolito e credo che non sia eh. stato più ripristinato uh -huh. tant'è che eh, per quest'anno ci eh pare di eh capire sia sì. si assolutamente uh -huh. ininfluente il valore del voto sì, di Sì, perché ricordiamo che Profumo aveva messo no, il bonus maturità e quindi per i test di ammissione nelle facoltà a numero chiuso era importante anche eh, Come dire, il, il, voto. Il, il voto con le incongruenze che avevamo sottolineato no? in, anche in questa trasmissione ehm, ultime notizie ci sono che alcuni studenti sono stati riammessi eh, perché avevano fatto ricorso perché poi era stato abolito dalla carrozza e quindi diciamo che attualmente ci sono alcune centinaia forse di studenti che sono stati riammessi diciamo eh, a distanza di mesi in virtù di, in virtù di ricorsi sul fatto che poi dopo era stato prima come dire mh, e, mh, attuato e poi ritirato no, col cambio del ministro perché c'erano delle incongruenze clamorose no? sì c'erano delle incongruenze forti che avevamo anche sottolineato e sostanzialmente mi sembra di ricordare che il voto di maturità venisse parametrato eh, il peso del voto di maturità venisse parametrato sull'esito mm. dei voti della, eh, della stessa scuola nell'anno precedente sì, se non sì. più alti male. erano i voti e minore era il valore e minore valeva d'altronde quindi diceva. se tu fai il test adesso lo fai prima della maturità questa cosa non, non serve più e questa quindi, cosa non serve, quindi più. Di non fatto serve, più, non serve più la diplomati. maturità quindi ci troveremo degli studenti che sono stati ammessi che saranno ammessi al, al, all'università senza aver superato l'esame di maturità sì magari non lo supereranno per quell'anno <ride> e, e quindi l'anno successivo faranno con, forse congelare contemporaneamente faranno sia l'università al primo anno che per la seconda o ennesima volta la maturità La maturità e l'ultimo anno comunque vabbè. E poi basta rimanere sintonizzati <ride> per questa trasmissione. Tra qualche mese capiremo. Come sarà andata a finire? No, ehm, sì, se vogliamo cominciare a trattare questo argomento assai delicato perché riguarda gli edifici, i luoghi eh, frequentati da eh, milioni di persone tra i lavoratori e, e studenti, lavoratori e lavoratrici, studentesse e studenti. è uscito dunque il quattordicesimo rapporto di Lega Ambiente sulla qualità dell'edilizia scolastica, delle strutture e dei servizi è una diciamo sono 130 pagine che potete trovare anche sul nostro sito mh, abbiamo postato qualche settimana fa e descrivono la situazione al 2012 delle scuole eh, comunali quindi diciamo sono gli edifici che ospitano le scuole primarie le elementari, le primi e medie quindi sono esclusi le scuole superiori e che sono invece della provin delle province anche se mh, uno dei grandi dubbi sarà si aboliranno le province non so ancora se le hanno abolite o no un giorno sì e l'altro giorno ritornano eccetera uh, le competenze di questi edifici delle scuole superiori di secondo grado a chi, a chi passeranno quindi questo è un altro nodo in interessante questo rapporto mh, presenta mh, come dire, se vogliamo passare direttamente alle, alle, alle note tragiche è un quadro molto preoccupante ogni mattina noi ci reghiamo <ride> a lavorare in luoghi assolutamente insicuri, poco sicuri eh, poco igienici eh, malsani messi in luoghi assai pericolosi eh, per quanto riguarda come dire, il contesto cominciamo a dare delle cifre questo rapporto ovviamente è stato svolto in nei 94 comuni capoluogo di provincia Però eh, otto comuni non hanno dato delle risposte... Mm esaurienti e quindi sono state escluse tra cui la provincia di, tra cui Roma, il comune di Roma quindi tutto quello che stiamo dicendo è al netto di otto province tra cui una importante. Cioè non hanno fornito dati? Non hanno fornito dati, al di sotto del 50% e quindi Ambiente li ha, li ha tolti perché non significativi, non significativi, non significativi. quindi diciamo eh, siamo molto interessati a capire invece cosa succede a Roma, crediamo che la situazione non sia particolarmente brillante, anzi le notizie di cronaca ci riportano sempre no? di situazioni molto eh, preoccupanti e eh, come dire quindi eh, sulle scuole monitorate mh, mh, vivono lavorano trascorrono molte ore al giorno un milione di, di, di persone quindi stiamo parlando di eh, come dire, un quadro piuttosto eh, interessante e non da sottovalutare e, mh, diamo subito le, come dire, i valori che a me paiono a noi paiono di emergenza e sono questi il 37% delle scuole eh, ha bisogno di una manutenzione urgente il 38% Eh, per cento degli edifici sono in luoghi in, a rischio sismico e soltanto l'8% è stato costruito con criteri antisismici, quindi diciamo sono a, in forte pericolo. Il 50% delle scuole non ha un certificato di collaudo statico, il 50%. Il 40% non ha certificato di agibilità e nel 13% dei casi c'è certezza o sospetto di amianto dal, da alcuni rilevamenti questi sono i dati che mh, trovate in molte tabelle divise anche mh, per regione quindi vi invito veramente a, a sfogliare a consultare questi, questi dati complessivi che riguardano tutta, tutte le scuole in questi 86, 86 comuni d'Italia poi se mai esamineremo regione per regione città per città alcuni dei dati essenziali però se nella media noi abbiamo che metà delle scuole non ha un collaudo e il, 60, il 40% non ha un certificato di agibilità capiamo benissimo Scusa, che si intende esattamente per certificato di agibilità? cioè che non, non, non, non c'è un documento scritto che ti dice che tu qua dentro poi ci puoi stare, ci puoi stare. È come l'abitabilità per gli appartamenti privati diciamo in un certo senso mm, sì Sostanzialmente sì. Beh, noi abbiamo, eh, diciamo l'esperienza da quando siamo studenti no? fino a quando abbiamo fatto diverse, diciamo, tutti i gradi dell'istruzione fino a poi ritornare dentro queste scuole beh, noi mh, vediamo i nostri edifici no? un pochino poco accoglienti piuttosto che crepe, piuttosto però eh, poi dopo di fatto non sappiamo quali sono eh, se, se le amministrazioni hanno svolto tutte le Eh, come dire, gli obblighi di legge quindi ci danno le garanzie oppure se come invece mh, è stato dimostrato questo, questo, questo rapporto dimostra se in realtà noi andiamo a lavorare, noi mandiamo le nostre figlie e i nostri figli in luoghi che non hanno non sono sicuri, non hanno, non hanno la sicurezza questo perché e quindi come dire la responsabilità parte dall'alto e però come dire riguarda anche un pochino noi perché probabilmente dovremmo stare un pochino più attenti e andare a Dire, anche un po' a rompere le scatole, non so come, come, come esprimermi, per eh, richiedere certificati di insistere sull'attenzione sull ai luoghi. Questo, Poi, sì. cioè, la 626, no, che adesso si chiama in un altro modo sì, la legge sì. insomma, sulla sicurezza sul lavoro, che ovviamente rigu ha riguardato anche le scuole, è andata avanti di proroghe in proroghe no, per quanto riguarda gli edifici scolastici ed è vero, molto vero quello che tu dici perché c'è un atteggiamento che se qualcuno insomma, fa notare che per esempio le esercitazioni eh, di evacuazione in, in uh, scuole che non hanno per esempio le scale esterne sono una cosa assolutamente ridicola perché tu dovresti aspettare che dal secondo o terzo piano scendano tutte le classi eccetera poi avere magari un unico Uh, sfogo, no? Un, per esempio nella mia scuola c'è questa porta fra l'altro a vetri col maniglione antipanico e, e davanti c'è una bella scala ripida. E di una quindicina di gradini e, e lì voglio vedere insomma se c'è veramente paura panico come si possa però se tu fai notare queste cose per esempio nei corsi sulla sicurezza che per legge vanno fatti, eh sì. se tu fai notare queste cose che in genere poi gestisce pure una psicologa o uno psicologo no? in certi casi è soltanto una colpevolizzazione del lavoratore e della lavoratrice e lasciamo perdere i ragazzi che appunto sono, dovrebbero essere tutelati al massimo eh, perché qualsiasi tipo di problema che puoi sollevare riguarda cioè te Anche il tuo atteggiamento psicologico invece di notare che ci sono, per esempio, strutture scolastiche che non hanno senso con soffitti alti, alti sei metri sì, che sì. oggi non hanno più senso, no? Certo. E questo per dirne una. E quindi cioè, è, è un rapporto per cui quello che noi, per esempio, un rappresentante dei lavoratori della sicurezza che si attacca al fatto che c'è un fornelletto che non ci dovrebbe essere, tu tutti scaldi il caffè e magari non nota no, tutto questo tipo di cose scusami sì no eh, appunto la legge 626 non vale più, del 94 è stata sostituita, ampliata dalla legge del legislativo 81 del 2008 eh, che quindi ridefinisce tutto quello che noi mh, chiamavamo dentro la scuola la 626 no? è, è un altro come dire, eh, numero che è molto familiare per chi lavora nelle scuole perché riguarda la, la sicurezza la legge 81 del 2008 dice molte cose che eh, vengono sistematicamente come dire, ignorate e, mh, sulla, sulle scale di sicurezza vado a leggere eh, il 54% delle scuole ha delle scale di sicurezza a norma il 54% cioè stiamo parlando della cosa più banale, più ovvia più come dire, immediata che una scuola dovrebbe, di cui la scuola dovrebbe dotarsi porte antipanico anche quelle eh, il 90% cioè significa che il 10% non ha delle porte antipanico con cui eh, come dire, uscire nel caso dell'emergenza che pure noi no? avevamo detto l'esercitazione si fa, si ride, si scherza poi quando sul no, poi, appunto puoi vedere dove, dan dove danno queste dove porte danno. Antipa sì, sì, sì. antipanico perché per esempio ci sono porte antipanico danno nella scuola attigua <ride> qui non si capisce Sì, infatti, poi le prove di evacuazione lo fa il 95% che è alto ma non è il totale e gli impianti elettrici a norma sono soltanto il 83% delle scuole, 83% cioè il 17% di scuole anche gli impianti elettrici non, non, non vanno. Allora, alla base di tutto questo c'è certamente questo altro dato fondamentale che il 65% degli edifici scolastici esaminati sono stati costruiti prima del 1974 quindi 65% delle scuole ha più di quanto 40 anni, ha oltre 40, ha quasi 40 anni e quindi prima che fossero stati, come dire, ci fossero altre, altre leggi sulle norme antisismiche, eccetera eccetera. Quindi sono edifici vecchi e molti sono case molti molte molte scuole eh, come dire vengono sono sono case trasformate case come, eh, ereditate non si sa come leggo la Sicilia che ha un quarto delle scuole che sono state non nascono come scuole ma sono case che poi vengono per ovviamente necessità, impellenza, urgenza eh, trasformate in, in scuole, questo anche, anche chi ci ascolta può immaginarlo no? è capitato anche a noi di entrare in Boh, luoghi che ci dicevano questo è l'aula ma era un, un piccolo corridoio oppure una, non so mancava forse dice qui puoi mettere un letto, qui puoi mettere un armadio, finisce lì, invece ci devono entrare 25 studenti oltre una cattedra una lavagna, una cosa impressionante. Sì cioè eh, diciamo mh, per dirla per come mi appare in questo momento che è veramente una cosa agghiacciante sono case o edifici destinati ad altro uso, palazzi storici Penso ce ne sono tanti anche sotto i nostri occhi, che sono stati riconvertiti eh, a uso scuola e quindi evidentemente con dei carichi rispetto alle persone che ci vanno sopra mh, mh, sovradimensionati per quella che è stata la loro progettazione, e che nel 50% dei casi non ha un certificato di collaudo. Di collaudo, immagino successivo alla nuova destinazione d'uso, e che nel 40% dei casi non ha agibilità, cioè ci ricordiamo tutti appunto anche eh, fatti drammatici, catastrofici, tragici, il crollo della casa di Via di vigna Iacobini perché erano stati ridestinati alcuni ambienti a funzioni diverse, in quel caso una tipografia quando noi ridestiniamo le case all'uso di scuola ma senza mh, accertarci eh, attraverso un collaudo statico che questo sia appunto staticamente possibile, è una cosa agghiacciante eh sì infatti e m, tutto a tutto questo come dire come fa fronte il ministero beh eh, ne abbiamo parlato perché la ministra Carrozza ha come dire nel decreto del fare mi pare ha, m, il governo e lei hanno sbandierato la, questa nuovo, questi nuovi stanziamenti no? del, m, diciamo al regime un miliardo e mezzo quasi di euro e 40 milioni ehm di fondi statali per fare cosa? per far sottoscrivere dei mutui trentennali da parte delle regioni che poi possono no, come dire, eh, far intervenire oppure ci sono adesso degli interventi straordinari che c'è una graduatoria degli istituti che viene fatta e quindi diciamo se non è il sorteggio no, a decidere Eh, questa cosa come avviene per il pagamento degli stipendi ai precari di cui abbiamo parlato non vengono sorteggiate le scuole eh, la piccola fetta la piccola percentuale di scuole a cui vengono destinati questi fondi questi fondi stanziati dal ministero però viene fatta una graduatoria i cui parametri non si conoscono molto bene e comunque vengono destinati un po' a pioggia per ehm, come dire tentare di eh, Contenere una, una cosa che è invece una, è una valanga, è una voragine. Ecco. Forse questa metafora funziona, è una voragine eh, che riguarda eh, tutta l'Italia. Perché se poi andiamo a vedere le varie città, le varie regioni, eh, ci sono delle regioni che ehm, hanno una, come dire, un, una, non dico una lungimiranza, però riescono mh, abbastanza. Eh, bene a contenere il, i problemi sia ordinari che straordinari altre regioni che invece eh, faticano enormemente a, a tenere su questi edifici e, peraltro il, questo rapporto parla anche dei servizi per la scuola mh, dalle mense agli mh, come dire a tutti al al conforto eh, che possono dare le scuole dal punto di vista termico, dal punto di vista del, dell'energia, se, se vengono utilizzate le, come dire, le energie e rinnovabili o meno, quindi chi è interessato a questo può andare a vedere, ci sono anche notizie sulle mense, su quanti prodotti biologici vengono utilizzati e vediamo che mh, questo... In per quanto riguarda questo argomento, negli anni peggiora la situazione invece che migliorare, e quindi vi rimando lì. Ma la cosa, come dire, interessante è appunto la politica cosa sta facendo? E gli aspetti negativi che il legambiente evidenzia sono questi: innanzitutto, l'anagrafe dell'edilizia scolastica ancora non ce l'abbiamo, eh, dovrebbe essere, come dire, mh, consultabile ehm, predisposta innanzitutto e poi consultabile da tutti eh, da tempo e in realtà non è mai stata fatta non è mai stata completata l'anagrafe dell'inizio scolastica quindi questa, questo rapporto è, diciamo, è di quindi quindi di un'associazione di un'istituzione un, un che non è ha fatto governativa e che riesce a dare un quadro abbastanza ampio ma non completo come abbiamo detto e mentre dal punto di vista centrale noi ancora non abbiamo l'anagrafe edilizia scolastica in più andando a fare i conti negli ultimi quattro anni c'è stata eh, una sottrazione di risorse del 20% per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e del 25% per quanto riguarda le risorse mh, delle, ma della manutenzione straordinaria. Quindi anche qui, mh, anche questi soldi, se vogliamo, vanno nel, nel, grande, nel, nel grande pozzo nero no? a cui... Eh, nel quale si, eh, si è, sta, mh, è stata messa l'istruzione scolastica perché oltre a tutti i tagli abbiamo anche un, tagli al personale, come abbiamo detto, eccetera ci sono questi clamorosi tagli eh, per la manutenzione ordinaria e straordinaria e poi, mh, come dire, eh, si ricordano alcune criticità che sono eh, la, le competenze e i ruoli come abbiamo accennato mh, chi si deve occupare di questo lo ogni volta che c'è un problema in una scuola no? c'è uno scaricabarile tra il dirigente che deve comunque tutelare i lavoratori e chi ci vive, le famiglie poi però il comune o la provincia non si assumono responsabilità i vigili del fuoco che vengono chiamati ma non cioè, eh, di fatto eh, l'Egambiente evidenzia una mancanza di una chiarezza per quanto riguarda le competenze sugli edifici scola, eh, scolastici e la cosa principale è che um, una richiesta molto forte è questa della deroga dal patto di stabilità ovvero tutti i soldi che devono essere destinati agli edifici che ospitano studenti, studentesse deve uscire fuori da, questa, da questo capestro che è il patto di stabilità altrimenti non, m, cioè, saranno sempre queste gocce che eh, non, non affronteranno mai la questione dalla base e, mh, loro chiedono anche l'istituzione di un fondo unico per l'edilizia scolastica in modo che si sappia quanto c'è, chi può accedere quanto, in quanto tempo si, può, come dire, si possono tamponare eh, le, sia le emergenze che le, la manutenzione ordinaria e... Mh, Non c'è quindi questo monitoraggio costante, sarebbe necessario un monitoraggio costante e um per non parlare poi del piano, della forma, piano di formazione ampio dei, dei lavoratori e delle lavoratrici che oggi ancora non c'è che ancora come dire, è un obbligo di legge però viene un pochino rimandato tanto che ancora noi parliamo di 626 mentre è una legge questa che è ormai vecchia che, mh, che è stata aggiornata e i cui contenuti dovrebbero essere prima conosciuti e, e poi quindi rivendicati se funzionano ancora non siamo in grado di capire se questa è una, è una legge che è in grado di affrontare tutte le questioni che stiamo dicendo. Oh, un altro esempio che forse chi ci ascolta può capire è il, per esempio il numero di studenti la, la, la grandezza, no? la capienza delle nostre aule. Questo è un altro nodo che può sembrare marginale di fronte a problemi di amianto, di radon di sismicità dei del luoghi in cui sono sono costruite le scuole però anche questo è un, è un elemento che ci fa capire come, come esista una legge ma come questa venga ignorata Bellamente. E ci sono grosse contraddizioni per quanto riguarda il numero di studenti per ogni aula, per ogni stanza perché, mh, perché se da un lato si dice che deve esserci per ogni alunno quasi due metri quadrati di 1,96 per le scuole superiori parlo in realtà quando questo viene fatto notare in qualche modo si aggira la questione Questo mi pare che sia anche un altro elemento che viene segnalato, almeno veniva segnalato, forse mi potete aiutare, per quanto riguarda mh, la richiesta di classi, del numero di classi, perché io ricordo che ehm, i dirigenti scolastici dovevano comunque segnalare quando le loro le classi numerose andavano o superavano questo limite di capienza delle aule quindi confrontare la numerosità delle classi a disposizione con la, la grandezza delle aule questa cosa e in base a questo dire ti do una classe in più ti do due classi in più perché 30 persone nelle tue aule così com'è il tuo edificio non possono stare per questioni di sicurezza e quindi aumento, aumento ma guarda per la mia esperienza questo non accade e ovviamente c'è eh, un, un giro di classi nelle aule no per cui poi magari se stai in una classe una prima classe sei in ventotto Poi piano piano arrivato al terzo o quarto anno ti riduci e quindi ti spostano di aula e così via. Questo fatto a me personalmente almeno negli ultimi anni non risulta assolutamente e non si parla proprio di, di chiedere classi in più, quindi non parliamo di aula, cioè di dividere praticamente una classe semmai insomma ci si... Sì. Arrabatta perché ormai il terrore di perdere alunni è veramente a livelli di concorrenza privata, perciò eh, si stipano perché poi eh, ovviamente questo significa non andare a intaccare l'organico né dei docenti né del personale ATA, e quindi questa cosa assolutamente entro certi limiti, voglio sperare, viene ignorata. Ci sono aule che effettivamente fanno impressione dove magari ci stanno tre, quattordici alunni perché poi sappiamo che l'ultimo anno non si può suddividere la classe Eh, però insomma ma a prescindere se siano rispettati o i miei dubbi questi due metri due metri dicevi quattro... 1, 96, sì. eh, 1, 96 mi raccomando eh, però insomma comunque quelli sono eh, misure limite no perché poi certe volte c'è il banco attaccato al muro sì, e quindi per alzarti devi scavalcare il tuo compagno sì anche nella mia esperienza sinceramente eh, la tendenza appunto per non perdere alunni per non mandare via neanche uno. Uno è quella, soprattutto nelle classi iniziali, a stipare gli alunni fino all'inverosimile all'interno delle classi. Si arriva, e è un esempio che traggo proprio da un'esperienza reale, non della scuola superiore ma della scuola media, ma succede anche nelle scuole superiori, Alcuni presidi arrivano addirittura a dismettere aule adibite a laboratori o a allestirle in maniera diciamo così, un po' raccogliticcia perché le classi, soprattutto le classi iniziali, molto numerose, classi di 30-31 eh, alunni, possano entrare in uno spazio che a scuola sostanzialmente non è previsto nel senso non è previsto uno spazio per una classe di 32 ragazzi e il problema è tanto più grave perché come sappiamo e come abbiamo detto eh, nei corsi di studio liceali che sono divisi invece in biennio primo biennio e secondo biennio sostanzialmente il secondo biennio è sentito ugualmente come classe iniziale e quindi ci sono ulteriori accorpamenti, le classi iniziali non possono scendere al di sotto di una certa soglia di alunni e quindi le classi numerose non sono solamente le prime liceo ma sono le prime e le terze liceo e, e, ed obiettivamente ci sono grossi problemi anche perché come tutti sappiamo spesso le classi non coperte da insegnanti vengono smembrate e quindi tu oltre ai tuoi 30 te ne trovi magari altri 5 o 6. Sì infatti mh, dopodiché chiedono a, per esempio, agli insegnanti di segnalare se ci sono finestre che non funzionano eh, chiodi che spostano dalle pareti e comunque sempre invece di accogliere altri 5, 6, 7 alunni, se non bastassero i 30 che tu già hai, e tutte le segnalazioni che vengono fatte poi di fatto sulla sulla capienza della sulla agibilità della del, dell'aula, eh, vengono ignorate poi anche dal dirigente che eh, si si si preoccupa di mettere una classe da 15 nell'aula più piccola, ovviamente, però poi dopo alla fine non riesce a gestire, se noi pensiamo che un'aula di 25 persone deve essere almeno di 50 metri quadri e capiamo che poi dopo se noi dovessimo seguire la, la, la legge, le norme, dovremmo chiudere ma, eh, molti, molti istituti anche l'università io ricordo, ah, beh, sì. ricordo, ricordo di essere andato dai Vigili del Fuoco a dire potete venire a vedere un attimo questa lezione che ha il doppio degli studenti ovviamente ti ridono dietro perché eh, sanno che non c'è una risposta non c'è soluzione ci fermiamo un pochino, che dite? Fa un sì, sì. uno stacchetto, come si dice. Ma quelli che ha studiato si sono reali, dopo tanti anni adesso sono disoccupato. di capire. adesso me la so parlare, per trova pure a scuola per non far scoppiare così. Studia matematica, a più un violino, far lavorare il legno, ad aggiustarciò che si rompe, che non si sa mai vita. un talento serve sempre. Questa era una bella e poco nota canzone di Eugenio Finardi del 1977, Eugenio Finardi che questa radio ha mandato tanto, tanto negli anni passati. Io volevo aggiungere, prima di continuare su questo argomento, cioè fa parte comunque di questo argomento, che c'è stata nei giorni scorsi, non ricordo precisamente quando, ah ecco proprio il 7 febbraio di quest'anno, figuratevi, allora un'uscita della nostra insomma associazione fra le fra le nostre preferite l'associazione nazionale dirigenti e alte professionalità sì, va, forse, sì, va forte cui, su questa radio va forte eh, a cui non apparteremo mai non siamo né alti Troppo né bassi. professionali e mh, il suo vicepresidente Mario Rusconi ha dichiarato a Radio 24 che eh, il problema dell'edilizia scolastica è drammatico che non si eh, Si era stimato 15 anni fa che, che occorrevano circa 20 mila miliardi di lire per rimettere tutto a posto, insomma, a norma più che altro, però ci sono stati fondi, Italia, i tagli ai fondi della scuola, lui dice che sono stati usati per Alitalia e per togliere lici, Vabbè, eh, questo lo dice lui. Quindi la situazione è gravissima e qual è allora la soluzione? e dare alle aziende private la gestione di tutto questo barca di lavoro e quindi di soldi, lui a questo proposito dice che da anni la fondazione Roma che non, non so proprio non abbiamo avuto tempo di documentarci su cosa sia eh, finanzia centinaia addirittura di laboratori multimediali e informatici di scuole elementari medie e superiori pretendendo in cambio solo una targa di 20 sì. cm per 40 La so, la so, sì. La, la so, sai, la, so, la so. sei preparato E poi alla fine conclude, dice, sono molto, io sono molto contento da cittadino romano che il Colosseo lo stia restaurando un privato e vorrei che fosse così anche per le scuole e quindi questo intanto per dirvi come in questo paese intanto qualcuno pensa che si possa risolvere la situazione drammatica che stiamo illustrando e pensa sempre alla solita maniera perché la ricetta è sempre e solo quella mi pare, cioè questa gente non ha altre idee se non quelle per privatizzare solo. sì che fa il paio con la notizia no, del corso di recupero col mutuo con la banca invece che, che la scuola possa fornire questo, questo servizio quindi diciamo ci sono due strade molto nette, molto Ben, ben, ben, ben separate che prendono due direzioni opposte e quindi non so, vediamo, vediamo un po' perché di fatto c'è questa novità che è stata approvata no, nella legge di stabilità dell'emendamento dell'opposizione che prevedeva che l'8 per mille potesse andare possa, possa andare all'edilizia scolastica questo mh, può essere anche qua, come dire, un piccolo Poi, comunque chi le deve fare i lavori dentro le scuole sì, cioè, certo non è che le fa la brigata sovietica dei lavoratori volontari cioè le fanno comunque ditte private con soldi pubblici insomma quindi non è boh non lo so e eh, certo che eh, l'episodio quello drammatico del 2008 no la morte dello studente del liceo di eh, Rivoli eh, Vito Scafidi ha, hm, ha segnato no un momento drammatico importante perché c'è stato il processo e sono state eh, come dire eh, segnalate le gravissime mancanze di, diciamo di un po' tutti no della, della gerarchia questa in questo ordine che doveva pensare alla alla sicurezza della scuola. Quindi se anche no il controsoffitto non si poteva capire bene cosa ci fosse sopra. Però eh, evidentemente è stato eh, segnalato il fatto che invece non eh, non sono state affatto seguite, come dire, né eh, le norme eh, vigenti all'epoca, né è stata fatta attenzione sulla Boh, forse sulla eh, efficienza delle, dei no, delle nomine perché in realtà forse dobbiamo dire che noi abbiamo, i lavoratori della scuola hanno un rappresentante per la sicurezza che è o un rappresentante sindacale o un altro esponente diciamo lavoratore tra il personale e i docenti e poi ci può essere anche un altro responsabile per la scuola che eh, il dirigente scolastico nomina e che però deve avere Delle, come dire delle, delle, competenze, delle competenze quindi ehm, diciamo che eh, dal, dall'osservazione che noi facciamo che anche gli studenti stessi fanno fino a salire ai responsabili al dirigente e alle amministrazioni, il comuna, e le, i comuni e le province ci dovrebbe essere questa, questa attenzione maggiore ma mh, fin quando non succede una tragedia nessuno poi si, si, si, si rende conto del pericolo costante in cui mh, trascorriamo molte ore in, ma, eh, ricordo anche un altro ragazzo morto dentro una scuola perché è crollato no? aveva scavalcato forse in maniera imprudente va no? eh, in Sicilia, forse Anzi Palermo sì, no, è una scuola pugliese Ah in, Puglia. ah, in Puglia, sì. È la terza che Sì, in Puglia è, è caduto, ma quella scuola aveva del, come dire, un garage con sopra delle vetrate, senza, cioè, eh, che il peso di un ragazzo che non doveva stare lì, certo, però il peso di un ragazzo è crollato e questo è morto. Quindi, di fatto, eh, come dire, eh, forse non è necessario aspettare un terremoto, aspettare eh, le catastrofi, alluvioni, no? scuole alluvionate, ci piove dentro, per capire che una scuola. Scala non funziona, una porta non funziona, le finestre sono delle ghigliottine. E dovremmo stare tutti molto attenti e pretendere, fare un po' i, rompi, i rompiscatole e pretendere. E quindi mh, se poi adesso vogliamo concludere, andare a vedere la graduatoria che poi le cambiante stila e per quanto riguarda le province, mh, fatto presente che Agrigento, Ascoli, Catania, Oristano, Roma. Savona, Taranto e Viterbo non danno i dati e Roma lo fa da diversi anni non danno dati completi e eh, la gradatoria se, mh, ripeto mh, ci interessa moltissimo però ci fa capire che la, il Trento eh, col 77 del punteggio è, la, è il primo comune che dà una certa 77 quindi diciamo se dessimo un voto sarebbe 7,5%, e mezzo voto più alto quindi la classe diciamo noi diremmo che questa classe Non, non va tanto bene Trento è, la, è il comune, è la città capoluogo migliore per quanto riguarda l'ecosistema scuola quindi sia gli edifici sia i servizi che offre è seguita eh, da Prato, Piacenza, Pordenone, Reggio Emilia, Parma, Verbagna eccetera eccetera per trovare una provincia, un comune Del sud dobbiamo arrivare al ventisettesimo posto e trovare lecce, e per trovare lecce eh, non dico le ultime, anzi ah, sì, le dico Messina, Crotone, Sassari, Genova, Matera, Nuoro, eccetera. Eh, questa è la situazione, chi vuole andare a ripeto a leggere tutti i dati anche con, con le tabelle suddivise regione per regione può farlo sul nostro sito o su quello di lega Comunque si, tro sì, si, trova si trova facilmente ed è il quattordicesimo ehm, rapporto sull'edilizia e per elezioni. concludere questo ameno quadro eh, il 5 di questo mese viene diffusa la notizia che una scuola Un istituto comprensivo, quindi con una scuola materna, elementare e media a Napoli, è stato evacuato dei suoi 450 alunni perché è stata rilevata la presenza di amianto, che fra l'altro era nota già da diversi anni però l'assessore la, la all'istruzione scusate ha detto noi non lo sapevamo perché il documento era depositato alla municipalità e quindi noi non lo sappiamo e poi e non lo sapevamo e poi dice una cosa del resto questo amianto scusate l'amianto bianco perché c'è anche un amianto blu se non ricordo male che è molto più pericoloso ma insomma questo non fa bene, stava nei pavimenti e dice solo se vengono abrasi o forzati o rotti, insomma sono pavimenti di linoleum, il pavimento è per definizione qualcosa che viene sottoposto a usura, quindi sembra un'osservazione proprio molto peregrina, sta di fatto che non si sa nemmeno dove questi ragazzini poi siano stati smistati e comunque questo tanto per, per dire com'è la situazione Sì, infatti io una sola cosa proprio a conclusione rispetto a tutto quanto quello che è stato detto, cioè è vero che um, forse una delle, delle chiavi di questo problema consiste proprio nel fatto di farsi diciamo, lavoratori, lavoratrici più responsabili, più attenti e quindi farsi più rompiscatole e, e diciamo, segnalare e chiedere giustificazione e motivo però è anche vero che e quello di cui mi rendo conto io, da insegnante laureata in lettere e così via è veramente una minima parte dell'esistente penso all'amianto, penso ai problemi statici ai problemi di abitabilità degli edifici e così via e quindi proprio rispetto ai richiami del rapporto eh, che abbiamo letto oggi veramente mi pare che la cosa più importante sia quella come lavoratori e come lavoratrici di pretendere che centralmente ci si faccia carico dello Stato degli edifici scolastici e pretendere veramente un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica che possa servire anche in qualche modo a individuare le situazioni di maggiore gravità e poi a ripartire le risorse perché eh, in mancanza di questo no, eh, si ha sempre la sensazione comunque di vagare in un mare di indeterminato, di indefinito dove alla fine la responsabilità della segnalazione sta sulla testa di lavoratori e di lavoratrici è giusto che i lavoratori e lavoratrici siano consapevoli ma non è giusto poi delegare a loro qualunque tipo di responsabilità come invece avviene anche rispetto alle sentenze che tu citavi prima <ride> allora eh, scusate ma eh, la regia si era un po' distratta perché stava dando un'occhiata a, a un altro argomento che avremmo voluto trattare ma forse lo possiamo fare lo stesso in questi pochi minuti che mancano alla fine della trasmissione perché c'è stata, l'ha pubblicato il Fatto Quotidiano una, una protesta che, mh, di una mamma di una scuola del milanese che ha scritto appunto a questo giornale perché eh, la sua sua figlia di 13 anni stava imparando a memoria alcune canzoni tra le quali eh, faccetta nera quindi la mamma si è un po' a scuola ovviamente la mamma insomma si è un po' preoccupata anche perché eh, non avendo poi ricevuto sufficienti spiegazioni dall'insegnante appunto si è rivolta Al, um, al quotidiano e lei ha dichiarato non è perché mio nonno è morto da partigiano so pure questo giustamente <ride> ma andare. semplicemente perché non voglio che mia figlia impari a memoria canzoni fasciste e faccetta nera è anche eh, razzista E fu citando questo inno che il leghista Mario Borghezio chiese politicamente al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano di collocare il ritratto di faccetta nera Chienghe nello spazio bianco della bandiera tricolore in agosto scorso. E insomma, non è soltanto a parte tutti i discorsi sull'abologia di fascismo che non ci interessano, è il discorso che appunto qui si tratta di ragazzini. Di, di 13 anni a cui fra l'altro la, la, la mamma ha spulciato insomma, negli spartiti ha trovato pure ti saluto vado in Abissinia poi Tapum che è una vecchia canzone della prima guerra mondiale la tradotta la leggenda del piave e poi pure Bella Ciao e Fischia il vento non è la prima volta che succede qualcosa di simile successe già tre anni fa eh, a Lecce si trattava però di una scuola di una scuola privata erano ragazzini ancora più piccoli tra i 5 e i 10 anni di questa scuola delle suore marcelline che devono cantare faccetta nera e certo e poi appunto si chiude con uno sfileremo avanti al duce, avanti al re insomma per chi ha qualche, qualche anziano parente che magari l'ha canticchiata così perché gli ricordava la sua adolescenza perché poi alla fine Funziona pure così, insomma, però, eh, voglio dire, non mi sembra, quindi è, è, è proprio una reiterazione. E questa invece di cui vi stavamo parlando è una scuola, è una scuola pubblica e il Ministero dell'Istruzione, interpellato evidentemente dal quotidiano, non ha rilasciato alcuna dichiarazione perché si tratta, ha detto, di una questione interna alla scuola, esiste l'autonomia della scuola ed è il dirigente scolastico che deve rispondere la Presi ha fatto sapere che si tratta di un programma in cui viene affrontato il periodo storico che va dalle guerre di indipendenza alla seconda guerra mondiale che è stato votato dal consiglio di classe sul programma ministeriale è chiaro che tu, anzi ben venga che si parli del fascismo ci mancherebbe, ricordiamo ieri poi in occasione della giornata della memoria del ricordo, scusate, che scempio si è fatto della storia eh, in tutta Italia ancora si è andata in rete qui eh, ognuno ha dovuto dire la sua eh, mistificazione però insomma non c'è bisogno che un ragazzino si metta a cantare una canzone del genere no? che motivo c'è Parla... gliela puoi pure far leggere facendogli come si spera in una Capito. scuola della Repubblica notare che è razzista e fascista e anche pure sessista insomma c'è proprio tutto, manca niente e quindi ecco lo volevamo ci sono guasti appunto di stabilità ma ci sono anche guasti umani dentro queste scuole ma tante quindi chissà, sta passando per sotto la finestra no, di questa scuola un, un, un, un anziano un'anziana sente questa cosa ritorna dice oddio si mi sono perso quindicenne magari sì, e dice ah. sì, sì, addio sono c'è poco da scherzare noi cerchiamo ogni tanto di essere anche un po leggeri Ok, allora eh, direi che possiamo concludere qui. Eh, vi ricordiamo che andremo in onda ovviamente anche martedì prossimo, sempre alle 16, sempre dai microfoni di Radio Onda Rossa, dagli 87,9 e di questa bella radio che ormai si avvia verso i suoi 37 anni di età, insomma, una bella età. <ride> e, e quindi, niente, vi diamo appuntamento ovviamente a martedì prossimo e stavolta invece della sigla voglio lasciare con un'altra vecchia canzone che non c'entra niente con quelle di cui abbiamo parlato prima e che dedichiamo ai ragazzi e alle ragazze che dovranno fare obdorto collo questo test d'ingresso alle facoltà a numero chiuso. Venera, in alto e tutti si grida, vai e no alla scuola dei padroni e via il governo di missioni E mi guardavi tu con occhi stanchi, mentre eravamo ancora lì davanti. Ma se i sorrisi tuoi sembravano spenti, c'erano cose certo più importanti. E no alla scuola dei padroni, e via il governo di missioni. Undici un quarto avanti architettura, non c'era ancora ragione di aver paura. Ed eravamo veramente in tanti, e poliziotti in faccia agli studenti. E no alla scuola dei padroni, e via il governo di missioni. Hanno impugnato i manganelli ed hanno picchiato come fanno sempre loro e all'improvviso è poi successo un fatto nuovo, un fatto nuovo, un fatto nuovo, non si è scappato. marzo si sì, me lo rammento saremmo stati 1500 e caricava giù la polizia ma gli studenti la cacciavano via e no alla scuola dei padroni e via il governo di missioni, yeah. e mi guardavi tu con occhi stanchi ma c'eran cose certo più importanti ma qui che fai la vattene un po' via non vedi arriva giù la polizia e non alla scuola dei padroni e via il governo di missioni le camionette, i celerini ci hanno dispersi, presi molti e poi picchiati, ma sia ben chiaro e si sapeva che non è vero che non è finita la Fantosimelo aumento, saremmo stati 1500 e caricava giù la polizia, ma gli studenti la cacciavano via e non la scuola dei padroni e via il governo di missioni. E non la...